Împreună. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul 2C023 pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. Programele acestea sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra tuturor versetelor, Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, opera preotului Nicuriță, Meditații care fiind prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de programe a 30 de minute, au devenit accesibile transmiterilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi 2C023 va fi constituită dintr-un de cugetări și meditații asupra versetelor din a doua epistola lui Pavel către Corinteni capitolul 4 începând cu versetul 8. Mai înainte de aceasta însă, haideți să mai facem o călătorie prin Dubrava citind episodul următor din Cartea Ereticii din Dubrava, scrisă de Cristina Roy. Segmentul precedent pe care l-am parcurs împreună cu prilejul lecțiunii 2C022 s-a încheiat cu mișcătoarea scenă a întoarcerii la Dumnezeu a tatălui lui Ștefan, care în urma suferințelor pe care i le-a pricinuit, peste care Ștefan a trecut cu atâta Bunătate și cu duh de iertare l-au biruit până la urmă și pe tatăl său, care și-a predat inima Domnului. Astăzi, în capitolul 12, sub O vizită, citim că trecuseră mai multe săptămâni. Peter Kracinski, cu o traista atârnată de umărul drept, mergea prin pădure. Dusese pânzeturi la clienții lui și procurase material nou. Nici nu era în stare să termine ceea ce comandaseră toți clienții atât de mulți avea. El se bucura că avea prilejul să le spună celor care îl întrebau dacă e adevărat că a devenit eretic și el, ce fel de eretic fusese el înainte ca Dumnezeu să-l primească și să ierte păcatele din cauza lui Isus și ce fericit este acum de când e primit în har și că i s-a arătat Domnul Isus. Știa că ei nu vor să-l creadă, dar după aceea vor medita la cele auzite, era sigur de aceasta. Și apoi... Oricât s-ar fi împotrivit, nu se putea opri să nu gândească la ceea ce îi spuseseră femeile. Ziceau ele, Peter, de armata ai scăpat, de ce nu te însori? Mama ta nu mai e puternică și curând nu va mai fi în stare să spere și să se îngrijească de tine. O să mă însori eu când voi termina casa, le răspundea el, numai ca să-l lase în pace. Și acum cuvintele lor îi răsunau încetate în urechi și inimii lui îi plăcu gândul. Își imagină ce frumos va renova el la vară și la toamnă căsuța și va putea construi o cameră. Ștefan îi promisese să-l ajute. Mișco, de asemenea, la fel Pavel Petran. Da, însuși Blașco a zis, pietrele le vom aduce cu Hrațchi. Tocmise deja doi zidari și Ștefan îi calculase toate cheltuielile. Cu un asemenea ajutor, cum îi fusese promis, va merge repede. Nici nu o să observe cum. Și apoi, la ce le-ar mai trebui casa cea mare dacă va rămâne singur cu mama lui în ea? Femeile aveau într-adevăr dreptate. Mama este deja bătrână, are nevoie de cineva care să o ajute. Nici la sut nu-l mai putea ajuta așa de mult ca înainte. Da, se hotără Peter, dacă domnul mă ajută să termin casa fără datorii, dar nu voi lua pe altcineva decât marișca. Ceea ce rostie el acum cu jumătate de glas îi ocupa gândurile de mai mult de un an de zile și mai ales de când umblau împreună pe care acea strâmtă spre viața eternă. Mai înainte nu s-ar fi încumetat să se ducă la Blașco și să-i ceară fata, că cera doar un calix drențăros, iar Blașco, un morar, stimat și avut. Astăzi credea că este în stare să întrețină o femeie. Și pentru Blașco ar fi fost avantajos, căci ar avea-o pe Marișca aproape și ea ar mai ajuta și pe ei până se va însura Mișco și va aduce în casă o noră. Dar nu trebuie să mă gândesc prea mult la asta, îi zise el, și nici nu vreau să mă bucur prea mult dinainte, căci dacă până la urmă nu o să iasă nimic, ah, cum am să pot să îndur totul? Mai bine îl voi întreba pe Ștefan ce zice despre aceasta... Dacă ca mă vrea sau nu. Doar noi ne-am avut bine din copilărie și acum aș vrea să o port pe mâini și să fac ceea ce citesc în ochi. Da, da, o să-l întreb pe Ștefan. Nu-și mai termină gândul că fu întrerupt de zgomotul unor pași. El ridică ochii și salută. Un domn bine îmbrăcat venea spre el. Ochii lui se uitau cercetător la frumosul tânăr pe care nu mulți îl întreceau. Și Peter îl admiră pe domn. Încontroduce drumul acesta, prietene, întrebă domnul, la Valea Dubrava. Așa? Și nu știi cumva acolo vreo casă unde să-l noptezi vreo două-trei zile? Bineînțeles, plătesc bine. Aș vrea să cutreier puțin munții ai voștri. O, oh, de ce nu? răspunse Peter. La Blașco ar fi deja o cameră. Acolo ați fi foarte bine venit, dar ați putea rămâne și la noi, numai că nu știu dacă o să vă placă, pentru că noi suntem oameni săraci. Camera vă vom lăsa o dumneavoastră, mama va putea dormi în bucătărie, iar eu înșură. Bine, atunci merg cu tine. Hai cu mine, ca să-mi duci geamantanul și pătura. Bine, domnule." După vreo jumătate de oră, ajunseră împreună la dealul de unde drumul cobora la vale, pe lângă moara pentru hârtie. Peter ducea tot bagajul străinului. Acesta mergea doar cu un baston în mână. Mi se pare că ai pânză în traistă. Ești tesător?" Îi întrebă necunoscutul pe Peter. Da. Și cum merge lucrul?" Bine mulțumesc, domnului. De când am început o viață nouă, cu ajutorul lui Dumnezeu merg toate bine." Viață nouă? ce aia? Ai încheiat un contract avantajos astfel ca cineva să scumpere marfa sau despre ce vorbești? Peter râse. Asta nu, deși am încheiat într-adevăr un contact. Înainte serveam un stăpân și acum pe altul. Celălalt m-a lipsit de toate, m-a chinuit, mi-a luat totul. Iar acum am un stăpân bun și am avantajul că mă ajută la lucru și în plus mi-a promis că la sfârșit îmi va da plată. Străinul privea cu sincer interes fața sănătoasă a tânărului. Și ce vrei să zici, scumpule, cu cei doi stăpâni? Cel din era diavolul și lumea și cel de acum este fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus. Nu vă uitați așa mirat la mine, domnule, și nu vă supărați. Nu spun asta numai așa, ci să știți, este foarte adevărat și dacă vreți, vă explic și dumneavoastră. Da, trebuie să mă explici. Altfel o să cred că-ți bați joc de mine, zise străinul cu fruntea posomorâtă, de pe care își dă dupărul blond pe spate, sub pălărie. Peter îi povesti cu plăcere cum îl servise el pe diavol de când era copil până în clipa în care zăcuse pe jumătate mort pe drum, sortit morții prin îngheți și cât de fericit trăiește la acum servindu-l pe Domnul Isus Hristos. Cu cât povestea mai însuflețit, cu atât mai frumoasă îi devenea fața și cu atât mai atent îl privea și străinul. Cine știe, se gândea Peter, dacă nu și acest domn este unul dintre cei despre care povestea Ștefan, că nu l cunosc nici pe Dumnezeu, nici pe Hristos, și nu crede cât ceea ce văd cu ochii lor. De aceea își dădu cu atât mai zelos osteneala să-i laude pe Domnul Iisus, singurul care poate elibera un om de păcat. Și acum vrei să spui că nu mai simți nicio atracție spre viața destrăbălată? Întrebă străinul. Nicio dorință după băutură, joc de cărți, dans și altele asemănătoare? Nu, domnule, domnul Iisus m-a eliberat. El mi-a luat și pofta pentru acestea. Acum disprețuiesc tot ceea ce îmi plăcea altădată și iubesc ceea ce altădată din neștiință și necredință călcase în picioare. Vă rog, domnule, nu vă supărați. Dar, cum să zic, dumneavoastră îl cunoașteți pe acest salvator al meu și îl serviți? Sunteți și dumneavoastră mântuit? Străinul râse. Cum adică dacă îl cunosc? Și eu sunt evanghelic, dar la întrebarea ta sinceră, voi răspunde la fel de sincer că nu prea îl slujesc. Iar mântuit, cum zici tu, asta nu sunt. Nu? Atunci... Când o să-L serviți pe Domnul Iisus Hristos? Când o să-L slujiți pe Cel care și-a dat viața pentru dumneavoastră? Când vreți să vă lăsați eliberat? Necunoscutul văzu uimit privirea rugătoare și în același timp plină de reproșa tânărului. Ei, poate niciodată, căci nu știu când va fi lucrul acesta. Mi-ar fi cu neputință chiar dacă aș vrea să ies din lume. Aici, în munții voștri, voi puteți ușor să-L slujiți pe Hristos. Pe voi nu vă poate împiedica nimeni și nimic, dar noi, dacă ai ști ce poziție am eu în lume, mai crede că nu-L pot sluji pe Domnul Hristos. Vă rog, domnule, spuneți-mi, o să vă dovedesc că greșiți. O să-mi dovedești? Ei, chiar mai făcut curios. Află, deci, am fost inginer la căile ferate. Jumătate din viața mea zi și noapte am petrecut-o în călătorii și cealaltă jumătate în niște tovărășii care, chiar dacă la înfățișare nu sunt atât de groaznice ca cele din cârciumile voastre, în realitate sunt poate și mai rele. Ei, cum poate cineva să-l servească acolo pe Domnul Hristos? Ah, domnule, îmi dau seama că nici nu-l cunoașteți pe salvatorul meu că el spune, iată, eu sunt cu voi. Și dacă el a murit pentru dumneavoastră, a fost cu siguranță totdeauna cu dumneavoastră, așa cum a fost cu mine, deși eu nu mă gândeam la el. Dacă deci avem un domn care este totdeauna cu noi, trebuie să-l și slujim totdeauna. Necunoscutul cretine din cap. Cum adică, vrei să spui că și într-o tăvărășie așa de rea? Întrebă el cu amărăciune Era necesar, domnule, oare să rămâneți acolo? Da, că cealtfel mi a și pierdut locul de muncă Sau, ca să mă înțelegi mai bine, aș fi rămas fără pâine O, domnule, nu vă cred Mie mi-au spus oamenii că nimeni nu-mi va mai da de lucru Pentru că am devenit un eretic Așa se numesc aici, în Valea Dubrava, oamenii care cred în Domnul Isus. Dar eu m-am gândit mă încred în Dumnezeu care nu mă va lăsa să mor de foame. Și știți ce s-a întâmplat? Pentru că țezi bine, totuși vin toți la mine. Și dacă dumneavoastră sunteți un inginer bun, în ciuda pietății dumneavoastră, cu siguranță că nu vă vor izgoni, chiar dacă nu vreți să fiți tovarăși cu ei. Necunoscutul zâmbi iarăși și ochii îi se oprire cu plăcere crescândă asupra tinerului. Cum nu poate nimeni, opri izvorul care țâșnește din adâncuri, așa nu putea să închidă nimeni gura acestui tânăr, a cărui inimă era plină de mântuitorul care adusese o mântuire atât de minunată. Să știți, este momentul să stabilim că un adevărat credincios, un adevărat întors la Dumnezeu, un om care a avut parte de o eliberare activă, reală, din starea de păcat și pierzare, printr-o întâlnire vie cu Mântuitorul Iisus, un astfel de om nu va putea să tacă. Oriunde va merge, oriunde se va afla, orice subiect de discuție ar fi angajat în jur, până la urmă el tot găsește un motiv și o portiță să poată să spună ceva despre mântuirea pe care a primit-o. Ce bine am face dacă ne-am verificat și noi. Suntem cu adevărat mântuiți? Am avut parte de eliberarea din păcat și avem acum în noi ființa nouă a Domnului Isus Hristos, sălășluind din noi prin Duhul Său cel Sfânt? Dacă da, n-ai să poți să taci. Iar dacă taci și nu spui la nimeni, atunci puneți sub semnul întrebării mântuirea pe care o ai. Este mult mai înțelept să-ți pui semnul întrebării, chiar dacă ai numai câteva dubii, decât să fii mult prea sigur că o ai în timp ce nu ai avea-o deloc. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, folosește, te rugăm și meditațiile care ne așteaptă în continuare pentru cercetarea fiecăruia dintre noi ascultătorii. Aceia dintre noi care vor descoperi că n-au avut parte de mântuire, de întâlnirea cu Domnul Isus, că Domnul Isus nu trăiește în inima și în viața lor, determină i prin mijloacele tare de har să ți se predea ție, iar noi care suntem deja ai tăi, prin harul și puterea ta, să te mărturisim, Doamne, zi și noapte, până în clipa când vei veni să ne iei, ca să fim cu tine pentru toată veșnicia. Amin. Dumnezeu cântați prea sfântului lui Iacov, cântând la bucurați, cântați o cântare așa cum e a vrut, din alfa cea plăcută, din tobă și-a Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 8 de la 2 Corinteni, capitolul 4. Suntem încolțiți în toate echipurile, dar nu la strâmtoare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Ochiul Tatălui Ceresc este necurmat asupra noastră ca să nu ni se întâmple nimic rău, nimic din ceea ce ne-ar primejdui viața cea nouă în Hristos, nimic străin de planul său care are în vedere creșterea și desăvârșirea făpturii celei noi din lăuntrul nostru. Chiar când suntem încolțiți din toate părțile și în toate echipurile, tatăl nostru nu va îngădui nici un fir de păr peste greutatea pe care o putem duce. Niciodată nu va lăsa ca răbdarea noastră să ajungă aproape de capăt. Niciodată nu va lăsa ca durerea și încercarea să ne copleșească. Da, durerea și încercarea se vor sfârși cu mult mai devreme de capătul răbdării noastre. Totdeauna, în cele mai grele necazuri, va fi o ușă care ni se va deschide spre lărgime, spre izbăvire. Niciodată nu vom ajunge într-o fundătură, căci suntem încolțiți în toate chipurile, spune cuvântul, dar nu la strâmtoare. Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru, Dumnezeul dragostei și al harului nemărginit, pentru minunata sau rânduire care are în vedere numai binele nostru veșnic. Noi nu vedem și nu înțelegem rostul multor lucruri care vin peste noi, dar El, care cântărește totul cu cea mai mare precizie, știe ce ne trebuie. El nu ne dă prea mult soare, dar nici prea mult nor, ci totul este potrivit cu nevoile noastre. Să ne încredem, deci, de plin în dragostea Lui, purtătoare de grijă. Adevărat scrie preotul Iosif Trifa, necazurile, întristările, încercările, sunt bățul, sunt nuiaua cu care Domnul lovește pe fiii săi pentru a-i opri din calea pierzării și a-i întoarce acasă la el. Sunt încercări pentru îndreptarea noastră și sunt încercări pentru biruința lucrării lui Dumnezeu prin noi. Să fim fericiți că suntem aleși pentru acest măreț scop. Din orice împrejurare și din orice încercare, dacă rămânem credincioși și liniștiți, E și mai asemănători cu Domnul Iisus, mai roditori și mai întăriți în nădejde. Zice învățătorul creștin teofilat că, deși suntem vase de lut și din toate părțile primim lovituri, cu toate acestea nu ne sfărâmăm după cum ar fi natural să se întâmple, nici comoara din noi nu o pierdem, fiindcă Dumnezeu este tăria și nădejdea noastră. Slavă îi se cuvine în veci, pentru că viața noastră este în mâna Lui cea tare și nimic nu vine peste noi fără știrea Lui și pentru binele nostru. Amin. În versetul 9 de la 2 Corinteni 4 ni se spune că suntem prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Așa cum pentru Sfântul Apostol Pavel Dumnezeu hotărâse să nu l sfărâme de tot, ci să nu i sfărâme vasul de tot, ci numai să îl crape, pentru ca în felul acesta să vadă că nu-i părăsit și că prețioasa comoară din el este păzită cu mare grijă, tot așa Dumnezeu îngăduie să vină suferințe peste noi ca să ne întărească mai mult viața noastră cea nouă și să ne desăvârșească încrederea în dragostea lui purtătoare de grijă. Dacă ne-am predat Domnului cu adevărat, El nu ne mai părăsește, nu mai poate să ne părăsească. Pentru El ar fi o pierdere mai mare decât pentru noi. E adevărat, noi ne-am pierde viața, dar el și-ar pierde onoarea. Așa ceva nu se poate întâmpla. Numai în cazul când noi, în mod conștient, ne smulgem din brațul lui și nu mai vrem să venim înapoi, numai atunci el ne lasă, pentru că nu vrea să ne mântuiască cu forța. Încă o dată spunem, așa ceva nu se poate întâmpla. Prigoniți, dar nu părăsiți, spune cuvântul, trântiți jos, dar nu omoriți. Un credincios al domnului din Anglia, în timpul prigoanei, a fost dus în fața eșafodului pentru a fi decapitat. Văzând eșafodul, a scos din buzunar Noul Testament și a început să se roage astfel. O, Doamne, arată-mi un verset care să mă întărească în această scenă groaznică. A deschis apoi cartea și ochii i-au căzut pe text. Imediat a închis-o și a zis, Slavăție Doamne, asta mi-ajunge. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu Așa dar să nu ne mirăm când vedem un copil al lui Dumnezeu trântit jos, indiferent de ce natură ar fi această trântire. Totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească să stea. Dacă stăm picioare sau cade, este treaba stăpânului său, citim la Romani 14 cu 4. Prigoana nu este o întâmplare în viața creștină, zice un om al lui Dumnezeu. Nu vă descurajați când sunteți prigoniți, spunea Sadu dar Singh. Pietrele cu care sunteți loviți de la oamenilor sunt cea mai bună dovadă de rodnicie a vieții voastre. E un har deosebit din partea Domnului să suferi pentru numele Lui, pentru Evanghelia Lui slăvită. Ferice va fi de noi, când din pricina Mântuitorului nostru îndurăm prigoane și necazuri. Domnul își îndreaptă privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceea a căror inimă este întreagă a lui, scrie la doi cronici 16 cu 9. Dar dintre aceștia, cei care sunt mai în atenția lui sunt credincioșii care trec prin suferințe. În chip deosebit Dumnezeu se îngrijește de ei ca să întărească și să nu se atingă nimeni de viața lor, de viața lor cea nouă. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Sfântul Ioan Goră de Aur spune așa. Ai văzut cât câștig este din necazuri, cât și puterea lui Dumnezeu și harul lui în același timp se arată mai mult. Iar Teodoret al Cirului limpezește adevărul despre suferință când zice Căci dacă nu ne-ar lovi nimic, nu s-ar arăta mărirea dumnezeieștei firi în noi și ne-am asemănat cu răsadurile care se topesc în foc. Frații mei, când vin prigoanele și necazurile asupra noastră, să nu uităm că tocmai atunci suntem mai mult în atenția lui Dumnezeu, tocmai atunci dragostea lui purtătoare de grijă ne învăluie mai mult, Tocmai atunci ni se pregătește o cunună mai frumoasă. Să dăm slavă lui Dumnezeu pentru acest har deosebit și să ne alipim mai mult de el prin credință. La versetul 10 din 2 Corinteni 4 spune Purtăm totdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru. Numai în măsura în care purtăm moartea Domnului Isus în trupul nostru, se arată și viața Lui în Duhul nostru. Și numai în măsura în care se vede viața Lui în noi, suntem creștini adevărați. Altă cale nu există. Întâi moartea și apoi viața. Așa este acum. Gândul care l-a adus pe Domnul Isus pe pământ era ca să-și dea viața ca jertvă pentru mântuirea omului păcătos. Gândul principal al urmașilor lui Hristos aici pe pământ trebuie să fie ca stă al stăpânului lor și anume să-și dea viața, căci numai cine își dă viața va avea viață. Cine poartă în sine moartea nu se mai teme de moarte. Sfântul Apostol Pavel purta în orice timp și în orice loc moartea Domnului Iisus în trupul său, de aceea nu se mai temea de moarte, de aceea viața mântuitorului său se arăta din plin în el, de aceea lucrarea Evangheliei propășea în mâinile lui. Numai cine se supune până la moarte lui Dumnezeu este destoinic pentru lucrarea vieții celei noi din Dumnezeu în lume. Purtăm cu adevărat moartea Domnului Isus în trupul nostru când se vede în noi și moartea față de păcat, față de lume și față de noi înșine, atârnând întru totul de Dumnezeu. Așa era Sfântul Apostol Pavel. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru. Noi, aceia care credem în Domnul Isus, murim ca să trăim. Nu murim fără niciun scop. Murim ca să se arate în noi viața Mântuitorului nostru. Cine moare în felul acesta, nu se mai teme de moarte. Noi prețuim viața Domnului Isus, de aceea ne-o dăm pe a noastră. O femeie credincioasă spunea: În fiecare dimineață, mai înainte de a coborâ dreptele, emui picioarele în apele morții, și astfel nu mă mai tem de clipa când mă voi afunda cu totul în apele morții. Cei care mor în fiecare zi, cum de altfel trebuie să o facă orice urmaș al Domnului Isus, vor fi mereu gata de moarte un credincios cu numele Bengal spunea Creștinul adevărat nici nu trebuie să facă atâta caz de moarte. Când mă aflu într-o societate și vine cineva la ușă și spune Domnul Bengal este chemat, atunci părăsesc imediat acea societate cu conversația ei, mă strecor afară fără să fiu simțit și sunt dus. Se poate ca după un timp să se spună Bengal s-a retras. Da, asta e totul. Și acesta este felul cum aș dori să mor, adică Dumnezeu să bată la ușa mea și eu, fără multă vorbă, să mă strecor afară. Purtăm totdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru. Trebuie câteodată să simți fiorul apropierii fiarelor sălbatice pentru ca să știi să pui preț pe apropierea lui Dumnezeu. În vechime se obișnuia ca palma pe care o primea sclavul din partea stăpânului său să însemne eliberarea lui și ce n-ar fi dat bietul sclav ca să primească o palmă oricât de dureroasă ar fi fost ea. În evul mediu, cavalerii erau făcuți prin lovituri de sabie pe umeri și cel mai interesat pe cel care dorea să fie ridicat la rangul de cavaler dacă mâna împăratului era grea. Dacă Domnul urmărește ridicarea slujitorilor săi pe o treaptă mai înaltă a vieții duhovnicești, le trimite desiori întristări mari. El face din Iacov un biruitor după ce îi dă o lovitură grea. Ori de câte ori Dumnezeu ne dă o lovitură grea, o dă numai în legătură cu o năzuință mai mare. Urmează îndată înălțarea. Sfântul Apostol Pavel iese din furtuna de pe mare, mai încrezător ca oricând și mai destoinic pentru lucrarea Domnului. Dacă Dumnezeu nu ne ia necazul, ne va da cu siguranță putere să-L purtăm. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru. Nu numai din când în când ci totdeauna trebuie să purtăm în trupul nostru omorârea Domnului Isus, pentru ca necurmat să se vadă viața Lui în noi. Viața cea nouă în noi se păstrează numai în măsura morții celei vechi, iar aceasta este o lucrare neîntreruptă. Numai cine moare cu adevărat, trăiește cu adevărat. Aici este taina vieții creștine. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 2 023 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Să ne ajute Domnul Dumnezeu să purtăm cu bucurie omorârea Domnului Isus în noi, adică, ori de câte ori suntem confruntați cu situații care ne cer să ieșim din ascultarea de Domnul Isus, să rămânem în ascultarea din el cu orice preț și astfel viața lui se va arăta în noi. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze. Amin.